Ràdio i la fanla. Per a molts, el divendres és el millor dia de la setmana. Per a nosaltres també.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 A Ràdio Vilafant, Perfil Lliures, amb Rafel Dos Santos. Divendres 23 de març, això vol dir dues coses, que queda un mes per Sant Jordi i que portem dos dies de primavera. Més -més. Per fi, sí, per fi lliures, per fi arribada el divendres i sí, per fi la primavera i avui el primer dia puguem dir de meteorològicament de primavera després d'uns dies de tramuntant horribles i de pluja que vindran. Engeguem l'espai radiofòrnic anomenat Fi lliures, un programa d'activitats per al cap de setmana i el temps lliure. I, com sempre, doncs, col·laboraran en aquest programa l'Encarni Martí amb l'Agenda Cultural de Barcelona, en Raul Aguila amb la llista de concerts, Diego Martín, que ens proposa doncs, alguna sortida o, o alguna proposta esportiva a la natura, o qualcom semblant. I l'Esmael Santos, que ens parlarà de cuina vegada, de cuina vegana, o de qualcom relacionat amb el món animal. I l'Ivan Gerpes, doncs, com sempre, el control tècnic, i avui ens parlarà breument d'algunes... Eh, coses o activitats que tenen a veure amb la Fira del conill d'aquí, de Vilafant. I com sempre us diem, doncs ens podeu sintonitzar aquí a Ràdio Vilafant, directament a la Freqüència Moduada, a l'Alt Empordà, i a través d'internet de arreu del món, radiobilafant.net. Per començar el dia d'avui amb certa, certs aires dels 80, certs aires de rock del, del Regne Unit amb una cançó de la banda britànica de rock Dark Streets que va ser inclosa al cinquè àlbum d'estudi anomenat Brothers i Nants. Sí, per aquella gent que vol rememorar l'any 85 el màxim èxit comercial de la banda Dark Streets, Walk of Life, per donar-vos la benvinguda al Perfil Llibres. Llençar Setmana Jove, del 26 al 31 de març, tot un munt d'activitats a llançar. Tallers infantils i juvenils, manualitats, dansa, robòtica, malabarisme, dibuix... I també tallers de xocolata, stop motion, DJ, clown, ràdio, màgia i molt més. Informació i inscripcions a la Casa de Cultura, activitats gratuïtes. Participa a dues activitats i emporta't la bossa de la Setmana Jove. sí can directa, Comencem ràpidament la primera part secció d'aquest programa, secció de concerts a càrrec d'Raul aquí la benvingut. Bona tarda. Vinga, anem amb la llista llesta, preparada. La eh... llista està pre sí, eh? i de pas doncs que són i de fons un dels grups que tocaran els pròxims dies per aquí. Eh? Vinga, Després va. parlarem al final i escoltarem. Parlarem al final d'aquest grup, sincer. sí. Vinga, va. A veure si algú sap qui està tocant ara, eh? Vinga. Avui, sí. a la Mirona, ja, James, a, salt. a les 11.30, uh -huh. l'Orquestra Diversiones. És a Diversions dels... De sí, la nit del Diverdisco. Què uh -huh. vol dir això? Uh -huh. Doncs que gravaran un disc en uh -huh. directe. Sí, ah, sí, sí, ah, sí, sí. Veus? Estem preparant una nit que serà única Solo se una vez, però dicen que si lo haces bien És suficiente Mol bé, doncs té molt de seguidors a aquesta gent sí. eh? Gravaran Allò... un disc que es dirà de very best of diversiones Lo mejor de lo peor <laughs> Només tindran el disc als sí. que hi vagin A, a la gravació d'aquesta nit Bueno, sí, però sí, sí. Aquesta es, és la, es podrà comprar, no? Més tard A què diu això? Vaya, sí, sí. Eh? A la que vegin que té sortida sí. Els seus consells ja si no ho venen o no a, pila, pila. Vinga, més concerts. Sí? Um... Demà sí. La fuga. Es, es nota que no té un paper, sinó que s'sumira <laughs> No, la, és que t'hauria de la... dir altra cosa, però... Sí, sí, digues, digues. Damà a les 21:30, la fuga. Més el Pequeño, observa pequeño observatori, No sé exactament què... Deu ser més o menys un grup com La Fuga. Sí, La Fuga i... ja sabem que és un grup de, de rock de, de Reynosa Cantàbria. Uh -huh. De rock and roll sí, clàssic espanyol, sí, sí, sí, sí. tipus, podríem dir algun similar per la gent que no coneix la, bueno, la fuga? Bueno, Sant Casilla, la fuga, Extremo Duro, grups vale. d'aquests, no? Veus? Marea, ETC, sí, sí. ETC. Sí, sí, sí, sí. Molt bé, vinga. Tot i que les lletres no són tan radicals, eh? uh -huh. però bueno. Continuem amb el tema de concert El concert serà a les 10, sí. entrada 15 euros, taquilla 18. Uh -huh. A l'alternativa de la l'Avisbal, sí. Miquel del Roig. Miquel del Roig, sí. Com cada any, toca la cita anual amb Miquel del Roig. De les Terres de l'Ebre, que també fa versions vale. en català de clàssic de tota la vida, amb lletres molt catalanistes, que podríem dir. Divendres 23, o sigui, avui, mm -hmm. a les 11 de la nit. Molt bé. Què més, què més? Dijous 29, a l'alternativa. Manero Sound System. Mm. La Fundació Antone Manero, una cosa una... així, sí uns quants integrants de la Fundació Toni Manero, que seria Miguelito Superstar, Lalo López uh -huh. i Marçal Muñoz. Molt bé. Membres de la, funda de la Fundació uh, formen uh, Manero Sound System, un projecte que, de, uh, que reformula l'univers sonors de la Fundació des d'una aproximació electrònica. Molt bé imagina't, doncs, pot estar xulo perfecte. a les 11 de la nit 4 euros l'entrada això no està dijous malament, de, de la setmana que ve i ja no si malament. anem una miqueta més enllà perquè tindrem dues, dues, dues setmanes que no tindrem programa ah, tens alguns més sí? sí, vinga va tenim els Rebeldes uh -huh. que que, els rebeldes que està sonant precisament són els que canten amb la nova versió d'aquesta cançó que forma part d'un nou disc i, I que toquen al dia 23 o sigui mm, 23 Perdona, perdona, m'estic clian. No, no, no, Tocan 20... el 6 d'abril ah, a les 11, a les 23. El que passa que ho diem avui perquè claro. no perquè i on? No a un a tu casino de Parlada. I venen a presentar. Venen a presentar. Això... Sí, això ho tinc jo, eh? Ho doncs sí. Un nou sí. disc, uh, Los Rebeldes, que en realitat de Los Rebeldes només queda el que va ser el seu líder, el cantant, en Carlos Segarra, que ha fet moltes gires amb el seu nom, sí. però en aquest Flor... cas s'utilitza doncs, el nom ben conegut de Los Rebeldes, de fet, ells és l'ànima i l'esperit de Los Rebeldes, i uh, en a... En Chuck Berry, no? Uh, a Flor de, a Flor de Piel és uh, sí, sí. el nom del disc, versions de cançons antigues d'ells mateixos, dels any 80 bàssicament eh, de clàssics dels 50 americans i, i algun altra i precisament una cançó que jo diria que s'inèdita, que han dedicat al que diríem el rock'n rolleros, que va ser el rei del rock'n roll, que no va ser Elvis. Això era per les nenes eh, claro. perquè ho manem guapo. però va ser en Chap Berry, que Barry. va morir no fa gaire. Un dels pocs rock'n'rolleros negres d'aquells temps, tinta d'un món una miqueta blanc, no? dintre d'aquest modus de música. Mm -hmm. Una barreja entre High Billy, eh, música country i el blues. I d'aquí va néixer el Rockabilly. Doncs amb Los Rebeldes, Reveldes, Berry en els eh, segons minuts. Gràcies, eh, Raül. T'esperem en tres setmanes. La setmana que ve, no, l'altra no, tampoc, tampoc. L'altra, no. ja t'avisem, no et preocupis Vinga, Gràcies Merci. Chuck Berry, Los Rebeldes Las vecinas preguntaban Cuando yo era un champiñón Dime niño blanco que serás de mayor Ni bombero ni torero Hago mucho mejor No lo enseñan en la escuela Pero yo quiero ser Chuck Berry Sí, yo quiero ser Chuck Berry Què que sé La nova botiga de bicicletes a l'Empordà ja és aquí, Edi Bikes. EdiBikes. Bikes, nova botiga a la carretera de Roses, a la rotonda de Vilasacra. Tenim de tot. Bici per la bici, amb la marca més potent de Girona com és Megamo. També disposem de BH i més de 1.000 articles del món de la bici. i trobaràs de tots. I just al costat els preus més escandalosos pels teus electrodomèstics. Microones, neveres, rentadores... Vine, prepara't pels increïbles preus de l'aulet d'electrodomèstics de Vilasacra. Edi Bikes i Oulet Vilasacra, a la carretera de Roses a la rotonda de Vila-sacra, amb pàrquing gratuït i més de 1.000 metres quadrats d'instal·lacions. Anem a la gran ciutat.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 en aquest moment fa entrada als nostres estudis. Vinga, t'escoltem atentament, eh? La setmana, la setmana passada va guanyar per extensa majoria el tema de la Fira de la Cervesa Artesanal a la forga de l'Hospitalet. Ho sabia, ho sabia. aquesta setmana què passa. És el que passa, un programa amb nois. Ja, ja, la, la, primera, la primera proposta que faig eh, seria, per podria ser dissabte i diumenge, que tenin la commemoració del centenari del Pailebot en Santa Eulàlia, que serà al moll de, de la fusta mm -hmm. i al moll d'Espanya, en la que tindrem baixers històrics de la flota catalana i grans vellers internacionals, Eh, bú, bueno tres de, de les quals un té està considerat el segon veler més gran de, del món uh -huh. que diu Estàndard la segona fragata seria l'Hermonion que és de, de França, és una réplica de 1880 i uh -huh. a més de més embarcacions de la flota del Museu Marítim eh, de Barcelona com és el la Lola el Iot Far, el Far Formentera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 És un a veure com usliquem papaà pa papaà, pa, pa. pues seria anar a sentir música electrònica, però en la família ah. fer-lo de dia, no de nit sí. poder eh, prendre algo tranquil·lament en taules i hem gust en ja tant plats vegetarians com no. Mm -hmm. el propòsit d'aquest even es en la propia avance de la música sí. uh, electrónica y en el Toys Feet sí. también eh, esta vea uh -huh. a par de que Fun per, per fan actividades con nota de semanitas hinchables y elásticos eh bueno sí, se sí, pueden sí, convertir sí. hasta en DJs durante una estona sí, fantástica a és una sessió que se fa de dia i sense trasnotxar. Mm -hmm. És bastant conegut per la gent que és de fora de Barcelona, en canvi la gent que és d'aquí de Barcelona la de, la, no, no, té, no la té tan en ment. Clar, perquè... Que, sí, sí, és molt curiós. La sí, sí, sí. fan des de les 4 de la tarda fins a les 10 de, de la nit. Molt bé, doncs... En, en aquest cas sí. eh, cal comprar l'entrada... Sí, sí. Està a partir d'11 euros i es nens 5 euros. Però 11 euros i és l'entrada a la música i alguna cosa també entra, alguna bueno, cosa més? Bé, bueno, clar, ahí tindrà, te compres el que tinguis que menjar, no? Però per sentir està tot el temps sentint música electrònica internacional, a una... uh -huh. és així.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 podríem portar, però, que així no es queixarien. Un moment, hi han hagut dues propostes familiars. Sí. La segona, de, de tot el tema de Disney sí, i tot això, allò... Això I els i encanta, aquest... això a les nenes els vale, se encanta. Seria aquesta, no, sí. no l'última, no? No, no, la de Disney, vale. Disney, la de eh, Disney. Eh, en... Sí, eh, ara li toca en Raül, que encara té alguna nena petita, no? Sí, però no. Jo crec que ens apuntaríem al poble espanyol, eh? Aquesta proposta sí. de música sí. electrònica sí. al dia. Sí. Molt bona opció. Molt bé. En Diego, que té petits, a casa... Tinc petits, però a mi la dels barcos m'ha... El primer, eh? Sí, la... sí, sí. Molt bé. Veus? Aquí hi per tot el gust, tu eh? ho I, i l'Ismael, no sé si... per què ha arribat just quan sonava la, la primera proposta. L'Ismael se si viene conmigo. Sí, a veure. Jo...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 Bege vegetarià, eh? Vale, vale, vale. Bueno, és, és per, per, per posar-li el punt. Sí, si sí, és una bueno, una algun dia parlarem de la diferència que hi ha. Sí, doncs una veus, una... propostes per tots els gustos. Veus? I aquí que tots més o menys anem... Som nois amb unes edats aproximades, més o menys. Doncs, Encarni, moltíssimes gràcies per les teves propostes, pels teus suggeriment. Gràcies a I la, ara, doncs, la teva proposta musical per, aquest, eh, per aquests minuts que ara... Ai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 i sí, bé sí, bastant aquesta bé, cançó els, i resulta que aquesta cançó no es va fer amb aquesta idea i al final es va convertir en sí, do, un estàndard sí, de la gent sí, de la comunitat gay, tot i que un, un dels dos components no sé sí, si sí, era en Ben's Claire Bell era un d'ells sí que era clarament gai sí.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 Venda d'instruments musicals, equips de so i d'il·luminació i accessoris. Llibres i partitures, reparacions d'instruments, transport i afinació de pianos. Som distribuïdors oficials de les principals marques del sector musical. Per això, et podem oferir els millors preus. Grup Vivaldi, ens trobaràs a Girona, al carrer Bones, truc de Porta 29, i a Figueres, al carrer 9, 186. També estem a Facebook i Twitter. Grup Vivaldi, et posa la música al teu abast. Visita'ns, no t'empenediràs.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 Fill lliures. A Ràdio Vilafant. El moment de parlar de vida animal, de respecte, de, per què no, també de, de, de solidaritat de, i quelcom més amb el nostre company Ismail Saltos. Bona tarda. Bona tarda, Rafel. Que, per cert, abans de començar a parlar del tema del dia, doncs uh, us recordem que si aneu a la pàgina web d'Empordà de de Televisió, aquesta setmana ha participat en un debat. de uh, D'aquest tractava el debat, Ismael? Bona tarda. Mm -hmm. Bona tarda. L'ús i l'abús dels animals en espectacles. Ús i abús... Ús de... i abús d'animals en espectacles. I hi du espectacles. dues persones que, que defensàvem... Que estàvem a favor de, Defen... de, de treure els animals dels espectacles, fèiem uh -huh. la defensa dels animals, i havia altra part que considerava que no, que no es feia redolent que no, era, no estava tan malament. Molt bé, eh, ho podem veure si busquem a la pàgina web d'Emporda de Televisió, uh -huh. i allà el veureu en acció, no? I avui, precisament, doncs, com és el seu tema... Doncs, vida animal, en aquest cas, parlaràs avui de... Avui parlaré d'una xerrada informativa que farà l'associació Solgat de l'Escala uh -huh. a dintre de la, de la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Escala. Molt vale. bé. Això per quin dia? El dia 12 d'abril a les 8 del vespre. Que ho amb temps, diran on van aquesta gent... Sí, perquè no hi haurà programa aquestes tenim setmanes. tenim un parell de setmanes que no tenim programa, anem avançant informació... Molt sí. bé. Doncs tu diràs, explica'ns. Molt bé, doncs, eh, com ja t'he dit, l'Associació Solgat de l'Escala farà una xerrada informativa uh -huh. sobre l'aplicació del mètode CER. Mm? CER vol dir, són les sigles de Captura, Esterilitza i Retorna, d'acord? ¿vale? Sí. Que es realitza les colònies on gestionen. Sí, una colònia de gats, de què gats. és exactament? Una colònia de gats són diversos gats, diversos individus a un nucli urbà. El, els gats que viuen al carrer, no? Sí, el o sigui... gat, gat farà, el que, que vaig dir l'altre programa, és el gat que viu al carrer, i uh -huh. aquests, a, el que es diu en nucli urbà, es reuneixen en colònies. Uh -huh. La colònia pot ser des de 5 individus fins a 50 n'hi ha. Bup. Sí, sí, sí n'hi ha, ha de molt grans. Uh -huh. I això és, de, és degut a l'adaptació de, dels gats, a l'entorn, perquè no es comporten igual amb un, amb un nucli urbà que, que al mig de la natura salvatge. És totalment diferent la seva, la seva associació entre ells. Eh? Aha, molt bé. Bueno, Així doncs... Doncs l'acte, eh, ja t'ho dit, es realitzarà a la sala d'actes de l'Ajuntament. Està obert a tothom, tant de tractors com de defensors, de la presència de gats als, als carrers, als jardins... I és per explicar-li a les persones tot el que fan, uh -huh. com ho fan i els resultats d'aquestes actuacions, de lo que estan fent. És a dir, el que s'ha de fer i el que no s'hauria de fer, no? El que ells s'estan fent. Ells. Ah, particularment ah, ells i sí, l'associació, Però... que coneguin la seva tasca. ¿vale? Sí. I un altre dels objectius de la xerrada és també refrescar els coneixements dels voluntaris i voluntàries i alimentadors i alimentadores de com gestionar correctament una colònia, perquè uh -huh. hi ha maneres correctes o no correctes de gestionar. Això també. és el que t'anava a dir. Sí, uh -huh. sí, sí. Eh, a més a més, també s'aprofitarà per demanar l'ajuda de persones que tinguin propietats i que hi hagin gats visquent dintre de les seves propietats per capturar-los perquè l'associació disposa de molt pocs voluntaris uh -huh. i no donen l'abast per tot això i seria de, de molt de valor la seva ajuda. Estem parlant de gent de l'Escala, no? Sí, sí, gent de l'Escala i, i no sé si porten alguna cosa pel voltant, això ja no t'ho puc dir perquè no estic segur. Uh -huh. vale? També he dit que Solgan l'Escala fa 10 anys que va iniciar la seva, la seva tasca uh -huh. com, com a associació des del 2008 i des de 2008 ajudant a millorar la qualitat de vida d'aquests gats del carrer, mm -hmm. i aquests tres últims anys, gràcies a les xarxes socials i als mitjans de comunicació, eh, han fet una, una tasca molt més eficient. Per, I pots preguntar-me per què? Perquè si tens, trobes gats que no són del carrer, que passa de vegades que s'han perdut, mm -hmm. que els abandonen en una colònia, eh, busques la família d'aquest gat perdut, per exemple, les xarxes socials ajuden molt, perquè posar la foto, posar on estava, coses d'aquest tipus. Aha. I els mitjans de comunicació perquè la gent conegui què fan i com ho fan. Vale? Molt bé. I ara mateix gestionen 800 gats sensats. 800 a l'escala? a l'escala, sensats. Només a la, a, la, a, la, a la població de l'escala hi ha 800 gats no, sensats no. que Sen viuen? sensats de, de les seves colònies. No les que no controlin ells són a part, o però, els gats de, de però casa això, és un altre tema. Però eh? són molts, no? Sí. O sigui, i, i Figueres? O sigui, una pregunta era no. que llancem... Uh -huh. quans poden haver a Figueres si hi ha 800 doncs sensats a sembla que fa poc hi havia, hi havia un estudi que era fet a, a l'Alel Baix Empordà, sí que si no recordo malament, anava pels 40.000 gats. 40.000 gats sí, sí, que no tenen, o sigui, són, que, que viuen, que viuen al, de forma viuen lliure. Al, viuen al carrer. Lliure o no lliure depèn, però que els eh, han viscut al carrer per circumstàncies de que els han fet fora, de que els han abandonat, de que han nascut ja a fora al carrer, tot, sí. tot junts. Uh, T'anava a, a fer una pregunta No sé si tens més informació És una pregunta potser una miqueta personal Pregunta, pregunta, pregunta no passa Vull res dir, I ara ja acabem i passem, passem part de la teva col·laboració Amb el que té que veure amb, amb la música que demanem no? Als nostres col·laboradors uh -huh. um, Si alguna persona Coneix alguna colònia de gats Per allà en viu Què és el que no hauria de fer O el que hauria de fer amb el... Ai, Li porto menjar i tal Ho hauria de fer, no ho hauria de fer du, du, un, bueno, Dues, diverses coses Una començar per si sap d'alguna associació que s'ocupi de gats del carrer sí? per informar-se del que s'ha de fer o informar-los amb ells que hi ha aquella colònia uh -huh. i dos si alimentes gats al carrer mm, esterilitza perquè alimentar un gat al carrer eh, ningú ho pensa però fa que es multipliqui eh, els gats o sigui, uh -huh. una, una gata, potser eh, si no s'alimenta, si no té tres gats, vale? té tres cries amb una camada. Uh -huh. Si tu l'alimentes, pot ser 5 o sis cries amb una camada, o sigui, l'augmentes. O sigui, encara que ten... sigui bona la intenció, pot ser, ser contraprovent, no? La intenció no? és bona, però ha d'anar acompa... acompanyada, uh -huh. a més a més, de l'esterilització, perquè si no, no fem res ben fet. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies pels teus coneixements, els teus suggeriments, també en aquest cas, mm. i, doncs, uh, finalment, bueno, a banda d'aquest cap de setmana, que demà es presenta un temps de molta pluja, diuen, um, aprofitarem per veure la teva intervenció a la Televisió de l'Empordà. Moltes gràcies, eh? Els aquí eh? presents i d'altres que ja en parlarem. Home, s'ha de ja que una persona de, de, de l'equip sota doncs, eh, televisió s'ha de difondre mira, que, mira que no t'havia dit res perquè no em parlessis però l'has trobat eh, Molt bé. Doncs, uh, finalment la teva part de col·laboració en quant a idea musical per a aquest temps de ràdio seria la, la violència que és d'una murga Sí. de l'Uruguai, que es diu Agarrate Catalina, que és una de les millors murgues de l'Uruguai. La murga... Eh, quan la murga seria semblant, de murga, a, semblant sí. a la chirigota. A les xirigotes de, de Càdiz i tot sí, això, sí, és, dels és, carnavals. Sí, sí, és molt semblant i en allà. Sí. Eh, el carnaval dura un mes sencer, ¿vale? i es fan competicions de murgues. Ahà. Uh -huh. sí i la gent segueix la seva murga és, és una passió allà. Tu m'has passat el tema Agarrate Catalina la violència, però sí. el grup és la violència o és Agarrate Catalina? El grup és Agarrate Catalina. Agarrate Catalina. Sí. Este... I la violència és, és la, la violència és la cançó. Amb lletra, amb contingut, no? Eh, molt de contingut. Vinga, anem a escoltar -la. Gràcies, Ismael. Ens bé, veiem bé. en unes setmanes. Gràcies. Dame la que no vas a respetar, o me desprecias me bromeas, pero pisurado me necesitas. Soy parte de negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Un linaje acumulativo de misiadura Y una vez que supura veneno de otra generación Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos El tren rebaño se la encarriló Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando Uno me está tirando, me en la gamba, le dio un botón Justo en el corazón Diumenge 25 de març Dins la fira del Conill de Vilafant ja Miquel Abres en la cinquena edició Dels Conill in Concert A partir de les 5 de la tarda Momento Halley i Miquel Abres Miquel Abres gaudeix de la seva música, la vida en un sospir. I viu, com si El darrer èxit de Miquel Abras del 2017. El seu darrer treball discogràfic en directe al Conill in Concert el diumenge 25 de març. A partir de les 5 de la tarda, Momento Halley i, seguidament, Miquel Abras. El Amb el suport de Ford, Garatge Central, a Figueres i Olot, Imagina Kids i Grup Vivaldi.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 Per Fins Lliures, els divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Vilafant. I a partir d'ara, esports inlleure a la muntanya i a l'aire lliure. Cada setmana idees per aportar a terme a càrrec del runner o skyrunner Diego Martín. Rebenvingut. Bona tarda, Rafael. Doncs tu diràs, quina és la teva proposta per aquest cap de setmana o per els propers dies, bueno, que, que s'aproven molts. Ara eh, tenim bastants dies de, que no hi haurà programa. Mm. Lo que recomanarem és la marxa que es fa, una marxa solidària contra el càncer, que es fa aquí Vilafant, el proper dia 8 del 4 de, del 2018. I que tu estàs dintre de l'organització o col·labora? Bueno, col·labora un vell, intento ajudar com puc. Ens coneixem amb l'Olga Serrat que és, una, és la noia que ho mou quasi tot, uh -huh. mou tot. i bueno, intentem ajudar. Molt bé, i de què es tracta? Bé, bueno, ho has, has matat bàsicament, però sí, és la... La, la prova de què es tracta... O... És una marxa solidària uh -huh. que organitza la delegació de Vilafant de l'Associació contra el Càncer de Catalunya, que està dintre de l'Associació contra el Càncer d'Espanya, uh -huh. que és, de, és l'associació més antiga que hi ha a nivell nacional... I, i aquí Vilafant porten 30 anys d'aquesta associació uh -huh. i organitzen és la tercera edició o Si sigui, porten ja tres edicions amb aquesta serà la tercera la primera va ser el 2015 uh... hi, hi ha un, sí, ara un salt no, ara t'explico un... compto... el 2015 van fer la primera uh -huh. i van tenir 200 participants després el 2016 uh, el novembre es va suspendre per mal temps ah, i la van veus? posposar i la van fer el 9 d'abril de, del 2017 amb un èxit total amb 400 participants Molt bé i aquest any espereu i aquest any la tercera celebrarà el dia, el dia 8 uh -huh. d'abril i, bueno, eh, també està condicionat molt pel temps. A veure, és una marxa que, que és, és assequible per tots els públics, vull dir, la intenció és, és fer una distància assequible que són 6 quilòmetres. 6 quilòmetres, sí. Que Ai. normalment no hi ha molt de desnivell i sempre es busca algun lloc de Vilafant, es va canviant el circuit i per... per o sigui, perquè la gent conegui el patrimoni natural que hi ha a Vilafant, que també hi ha, i el patrimoni... Bueno, el... pel que veig es pot fer caminant, corrent i sí. com tu vulguis no? sí, està, més encarat, familiar, no? està més encarat a la gent que camina Normalment, no és, no és no. tan com una competició no, no, no, la gent que corre molt no, o sigui, no, no, no, no és una cursa per no és la competició el principal sinó la col·laboració, la col·laboració no? o la correcta. cooperació molt bé, doncs uh, 6 km. Què, què? on s'han d'apuntar? Mira, o... sí, sí. Uh, es poden fer inscripcions online sí. anticipades a un preu de 5 euros a curses.cat. Curses.cat. I si no, incito allà el mateix dia, a les tren... a les 9, perdona... A ah, on, a on? Uh, al... A la piscina de Vilafant. Sí. Allà, és la allà darrere, els pins, no? Els pins, sí, sí. correcte. Doncs pues allà a les 9, inscripcions 6 euros. Recordem el dia, eh? És... El dia és el 8 del 4, o sigui, el 8 d'abril. Encara queden un parell de setmanes, vull sí. dir que podem, ens podem anar preparant i que i que, sigui, i que el temps s'acompanya. El temps Però és, bueno, és si molt, molt una miqueta no passa, no, res, no passa res, o sigui, home. és per una bona causa. I, I alguna cosa més, algun detall? Sí, a les 9 inscripcions, 9.30 a la sortida, sí. i a les 11 a l'esmorzar. Una botifarrada popular, hi ha samarretes... Hi ha mm -hmm. una bossa. Molt bé Vull dir que I el més important, donant. col·laborar amb una bona causa. Bona no? causes, sí, senyor. Molt bé, donc eh, si no tens alguna punt, anem directament al tema musical que has triat o et queda alguna cosa no, no, ja estaria tot. ja estaria tot. Bennga donc, ja ho aniran recordant els nostres companys de Ràdio Vilafant fins que arribi el dia de la prova o de la marxa de la marxa. marxa Diguem-li marxa. I la cançó que has triat per escoltar els següents minuts, "Don't worry, be happy d'en Bobby McFerrin tu eres molt petit quan va sortir aquesta cançó sí, era dels Ma... anys 80, no? ja, anys 80 sí, del 88 ho tinc aquí apuntat i va arribar a la llista tenia el número 1 de la Billboard 6 anys tenia jo però bueno, és una cançó que no ha passat mai de moda sempre sona i, I va molt bé i molt, molt adient, no? Sí. Tan per a aquest tema doncs, com per a tota la vida Don't worry, be happy. no et preocupis, sigues feliç de gràcies, de res de res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 Don't worry be happy don't worry be happy don't worry be happy don't worry, don't worry be happy and got a no place to lay your head somebody came and took your bed going happy the landlord say your rent is late he may have to litigate don't worry <laughs> be happy <laughs> look at me i'm happy ooh, ooh.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 Escolta la ràdio a través d'internet. Ara, a gran qualitat. Ara, a gran qualitat. Visita'ns a www.radiobelafant.net Per fi lliures. Un repàs a diferents activitats pel cap de setmana i pel temps lliure. Doncs recta final del programa. Parlem breument amb el nostre company Ivan Llerpes, l'home de la ràdio. A l'home jove de la ràdio, de Ràdio Vilafant i precisament aquest cap de setmana aquí a Vilafant un gran esdeveniment més important, jo diria, que em perdonin els Vilafantencs. vilafantenques, gairebé més important que la festa major de... Home, és una festa que sí que aglutina moltíssima gent, que és la 22a Fira del Conill, mostra gastronòmica, Fira de l'Artesania, que es fa, doncs, des de fa 22 anys i que, lògicament... 22? 22. Aquesta és la 22a edició. La 22a edició. I què destacaries d'aquesta 22a edició? Doncs, a banda de totes les, els tastets que es fan el diumenge, que es fan tot el matí, lògicament que participen molts restaurants, que és un, això és un clàssic, uh -huh. eh, podríem destacar que aquest any, amb el tema de les obres del carrer Figueres, s'ha hagut de fer una nova distribució de moltes de les activitats i algunes d'elles es faran en el nou aparcament que tenim eh, aquí al costat de l'església. que uh -huh. s'ha fet una esplanada molt gran i per tant totes les activitats infantils, jocs, eh, tallers, exposits concursos i tal es farà en aquella zona. Evidentment també paradetes artesanals no? al llarg del dia Correcte. I tal I la ràdio la ràdio que estarem tot el matí uh, oferint tant la inauguració com un programa especial des, la, des del matí fins a les dues uh -huh. i a la tarda destacar la cinquena edició del Conill in Concert Dos, uh, dues propostes musicals, no? una d'un grup jove d'aquí, exacte, una que és el Momento Halley, que és un grup de de, de dues noies a l'Empordanès, és una d'elles de Vilafant, que fan versions de Billy Jean uh, Eagles uh, i també algunes, te... algunes cançons més, més actuals uh -huh. i després uh, podríem dir el Cap de Cartier d'ell, que en guany fem un concert acústic amb Miquel Arbres. Que tens unes paraules sí, gravades de sí, Miquel sí. Arbres. A veure, a veure, què, què va dir? Hola, com esteu? Ràdio Vilafant, soc en Miquel Arbres i ens veiem aquest diumenge a la Fira del Conill dins el Conill in Concert on presentaré el meu últim disc, La vida en un sospir. A moltes ganes de concert, una abraçada i visca la música. Molt bé, doncs sobretot molta sort en quant al temps meteorològicament parlant perquè diumenge, demà, dia complicat ja ho parlem aquí a l'Empordà, dia de pluja diumenge hi ha l'incògnita allò de si plourà diumenge al matí tarda, haurem de canviar l'ubicació anem veure què passarà doncs que vagi molt bé aquí al poble i donem les gràcies a l'Encarni Martí que avui ha participat una altra vegada més amb l'Agenda Cultural de Barcelona, en Raül Aguila amb la llista de concerts, en Diego Martín que ens ha proposat sempre una proposta um, evident, uh, tema d'esports, muntanya, aire, lliure, etc. I l'Ismael Santos que ens ha parlat d'activitats relacionats amb el món animal, respecte envers aquells que comparteixen la vida aquí al planeta amb nosaltres. Us acompanyat en Rafael Dos Santos Ah, i també, com no, el control tècnic eh, Ivan Gerpes I sona doncs la música del protagonista musical de diumenge o un dels protagonistes musicals de diumenge a la tarda aquí, a Pilafant Miquel Abres. Fins d'aquí a tres setmanetes. Que vagi molt bé Bona setmana Santa i molta felicitat Jo